Bu sure Məkkədə nazil olmuş və 109 ayədən ibarətdir. Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə. Əlif, Lam, Ram Bular, hikmətlə dolu kitabın, Qur'anın ayələridir. İçərilərindən bir adama insanları Allahın əzabı ilə qorxud, İman gətirənləri yaxşı əməllərinə görə, Rəbbi yanında gözəl mükafat gözlədi ilə müjdələ deyə vəhiy etməyimiz, Xalqa təcüblü gəldimi ki, kafirlər, Bu həqiqətən aşkar bir sehirbazdır dedilər. Rəbbiniz göyləri və yeri altı gündə xərq edən, Sonra ərşi yaradıb hökmə altına alan, Hər işi yoluna qoyan Allahdır. Onun izni olmadan, Heç bir şəfayət edən olabilməz. Bu, Rəbbiniz olan Allahdır. Ona ibadət edin. Məyər öyüd nəsihət qəbul etməyəcəksiniz, Hamınızın axır dönüşü ONAdır.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 Və şiddətli bir əzab gözləyir. Günəşi ışıqlı, parlaq, ayın nurlu edən, İllərin sayını və hesabını biləsiz diye Ay üçün mənzillər müəyyən edən, məhz odur. Allah bunları ancaq, haqq olaraq yarattı. O ayələrini anlayıb, bilən bir tayfə üçün belə müfəssəl izah edər. Gecə ilə gündüzün bir-birinin ardınca gəlməsində, Allahın göylərdə və yerdə yarattıqlarında Allahdan qorxan bir tayfa üçün onun birliyini və qüdrətini sübut edən dəlillər vardır. Bizimlə qarşılaşacaqlarına, qiyamət günü dirilib huzurumuzda duracaqlarına, cəzamıza yetişəcəklərinə ümid etməyən ahirətdən vazgeçərək dünyanı bəyənib ona bel bağlayan və ailərimizdən qafil olanların, məhz onların qazandıqları günahlara görə düşəcəkləri yer cəhənnəndir. İman gətirib, yaxşı işlər görənləri Rəbbi iman gətirdiklərinə görə hidayətə qovuşdurab. Bol neymətli, Nəyim cənnətlərində onların qəsirləri, köşkləri altından çaylar axar Və ya Rəbbi onlara imanları müqabirində ağacları altından çaylar axan nəyim cənnətlərinə yol gözdürür Onların oradakı duası, Pərverdigara, sən pak və müqəddəssən Orada salamlaşması, salam duası. Həm də olsun, aləmlərin Rəbbi Allaha sözləridir. Əgər Allah insanlara xeyri, tezli ilə istədikləri kimi, şəri o tezli ilə versə şübhəsiz ki, əcəlləri çoxdan tamam olmuşdur. Allah insanların yaxşı dualarını tez qəbul etdiyi kimi, Qəzəbli haldı etdiyiləri duaları da, Dərhal qəbul buyursaydı, Onlar çoxdan məhv olub gidərdilər. Allah bəndələrinə əzav verməyi də tələsməz, Özlərini islah edib, Pis əməllərdən çəkinmək üçün möhlət verək. Bizimlə qarşılaşacaqlarına ümid etməyənləri, Öz azğınlıqları içərisində, Şaşqın bir vəziyyətdə qoyarıq. İnsana bir sıxıntı, xəstəlik, yoxsulluq, Bəla üzverən zaman, uzananda da, Oturanda da, ayaq üstə duranda da bizə dua edər. Lakin onu sıxıntıdan qutardıqda, Ondan ötürü bizə heç dua etməmiş çıxıb gedər. Allaha şükür etməyi də unudub, yaramaz işlərində davam edək. Həddi aşanlara əməllər beləcə yaxşı göstərildi. Sizdən əvvəl neçə-neçə nəsilləri, ümmətləri, Peyğəmbərləri açıq-aşqarı möcüzələrlə yanlarına gəldikləri halda, onlara zülm etdikləri,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 Bundan ayrı bir Qur'an gətir və ya onu dəyişdir deyərlər. Onlara de, Mən onu öz başına istədiyim kimi dəyişmərəm. Mən ancaq mənə gələn vəhiyə tabi oluram. Əgər Rəbbimə asi olsam, Böyük günün, qiyamət gününün əzabından qorxuram. De, Əgər Allah istəsə Mən onu sizə oxumazdım Və Allah da onu sizə bildirməzdi Mən Qur'an nazil ediləndən qabaq Sizin aranızda 40 il ömür sürmüşəm Bu müddət ərsində məni doğru danışan bir adam kimi tanıyırsız 40 yaşından sonra Mən sizə necə yalan deyə bilərəm Məyər Qur'anın mənim sözlərim deyil Məs Allahın kalamı olduğunu dərk etmirsizmi? Allah'a iftira yayan onun ayələrini yalan hesab edən adamdan daha zalim kim ola bilər? Günahçılar nicat tapa bilməzlər. Onlar Allahı qoyub özlərindən nə bir xeyir, nə də bir zərər verə bilən müttərə ibadət edir və Bular Allah yanında bizdən ötürü şəfayət edənlərdir, deyirlər. De, Allaha göylərdə və yerdə özünə şərik bilmədiyi bir şeyi mi xəbər verirsiz Allah özünə şərik qoşulan bütlərdən uzaqdır və ucadır. İnsanlar əvvəlcə ancaq tək bir ümmətidirlər. Sonra aralarına ixtilaf düşdüyü üçün ayrıldılar. Əgər Rəbbin tərəfindən öncə bir söz, ilahi hökum təqdir olmasaydı, Sorğu sual və cəza qiyamətə saxlanılmasaydı, İxtilafda olduqları məsələlər barəsində aralarında dərhal hökum verilmişdi. Müşriklər, Bari Peyğəmbərə, bizə dediklərinin doğru olduğunu bilməyimiz üçün, Rəbbi tərəfindən bir möcüzə nazil ediləydi deyirlər. Onlara belə cavab ver. Qeyb aləmi ancaq Allah'a əxsusdur. Elə isə Allahın əzabını gözləyin. Doğrusu, mən də sizinlə birlikdə gözləyirəm. İnsanların başına gələn bir müsibətdən sonra onlara bir mərhəmət dadızdırsaq, ayərimiz barəsində dərhal hiyyilə qurmağa girişərlər. De, Allah daha tədbircidir. Şübhəsiz ki, elçilərimiz mələklər qurduğunuz hiyyiləri əməl dəftərinizə yazırlar. Sizi suda və quruda gəzdirən o Siz gəmidə olduğunuz, Gəmilər gözəl bir kürək vasitəsilə İçərisində olanları apardığı Onlar da sevindikləri vaxt Birdən fırtına qopub Dalğalar hər tərəfdən gəmilərin Üzərinə hicum etdiyi də Və müsafirlər dalğaların Onları bürüdüyünü Həlak edəcəyini başa düşdüyü də Sidqi ürəkdən Allahın dininə sarılaraq Ona belə dua edərlər Əgər bizi bu təhlükədən qutarsan Sənə şükr edənlərdən olarıq. Oları xilas edincə, Yer üzündə haqsız yerə zülm etməyə, Azğınlığa başlayanlar. Ey insanlar, Etdiyiniz zülm, Haqsızdıq, Fani dünya malı kimi öz əlinizdədir. Sonra hüzurumuza qaydacaqsız, Bizdə nə etdiklərinizi, Sizə xəbər verəcəyik. Həqiqətən, Neymətləri, Cax cəlalı ilə fəxr etdiyiniz dünya həyatı, Göydən əndirdiyimiz yağmura bənzər ki, Onunla yeryüzündə insanların və heyvanların Yiyəcəyi bitkilər yetişib, Əlvan çiçəklər və müxtəlif meyvələrlə bir-birinə qatışar. Nəhayət yeryüzü bəzəylənib süsləndiyi, Və sakinləri də onun məhsulunu, meyvəsini yığmağa qadır olduqlarını zənn etdikləri vaxt, gecə, yaxud gündüz əmrimiz gələr və biz onu dünən üzərində bol məhsul olmamış kimi yonulub biçilmiş bir hala gətirərik. Biz ailərimizi düşünən bir ümmət üçün belə ətraflı izah edirik. Allah Bəndələrini əminəmanlıq yurduna, cənnətə çağırır və istədiyini doğru yola salır. Yaxşı işlər görənləri cənnət və daha artıq mükafatlar gözləyir. Onların üzünə nə bir toz, nə də bir zillət qonar. Onlar cənnətli idilər və orada əbədi qalacaq. Günah qazananlara günahları qədər cəza verilər. Onları zillət bürüyər. Onları Allahın əzabından heç kəs qutara bilməz. Onların üzü sanki gecənin zülmət parçaları ilə örtülmüşdür. Onlar cəhənnəmli idilər. Özləri də orada əbədi qalacaqlar. O gün onların hamısını haqqı səv çəkmək üçün bir yerə yığacaq, Sonra müşrikləri, siz də Allaha qoşduğunuz şərikləriniz də yerinizdə durun deyəcək və onları bir-birindən yaxud başqalarından ayıracaq. Şərikləri dilə gəlib deyəcəklər, siz bizə ibadət etmirdiniz. Sizinlə bizim aramızda təkcə Allahın şahid olması yeter Biz sizin bizə ibadət etməyinizdən xəbərsiz Orada hər kəs əvvəlcə gördüyü iş barəsində hesabat verəcək və həqiqi ixtiyar sahibi olan Allahın huzuruna qaytarılacaqdır. Müşriklərin uydurub düzəltdikləri bütlər isə onlardan uzaqlaşub qeyb olacaqlar. Ya Muhammed de Sizə göydən və yerdən kim ruzi verir? Qulaqlara və gözlərə sahib olan onları yaradan kimdir? Ölüdən diri, diridən ölü çıxardan kimdir? Hər işi düzüb qoşan, sahmana salan kimdir? Onlar Allahdır deyəcəklər. De, bəs onda Allahdan qorxmursunuz? O sizin həqiqi Rəbbiniz olan Allahdır. Artıq haqqdan sonra zəlalətdən başqa nə qalır? Belə isə haqqdan necə döndərilirsiz? Allahın itaatindən çıxmış fasiqlərin iman gətirməyəcəkləri barədə Rəbbinin sözü belə gerçək oldu. Ya Muhammed, deyə Allaha qoşduğunuz şəriklər içərisində, Məxlugu insanları yoxdan yaradan, Sonra onu öldürüb qiyamət günü haqqəsəb üçün yenidən həyata qaytara bilən bir kəs varmı? De, Allah məxlugu yoxdan yaradır, Öldüydən sonra onu yenidən dirildib, Əvvəlki halına qaytarır. Elə isə, Haqdan necə döndərilirsiniz? De, şərihləriniz içərisində insanları haq yola yönəldə bilən bir kimsə varmı? Sənə cavab verə bilməyən müşriklərə de Allah insanları haq yola yönəldir Belə olduqda Doğru yola yönəldən kəs arxasınca gedilməyə daha çox layiqdir Yoxsa doğru yol göstərilmədiyicə, Özü onu tapa bilməyən kəz, Sizə nə olub, Necə mühakimə yürüdürsünüz? Onların əksəriyyəti ancaq zənnə uyar, Zənnə isə əsla həqiqət ola bilməz. Allah nələr etməkdə olduğunuzu biləndir. Bu Qur'an, Allahdan başqasına yalanlan aid edilə bilməz. O ancaq Allahdandır. Başqası tərəfindən uydurula bilməz. Lakin o özündən əvvəlkiləri, Tövratı və İncili təsdiq və kitabı lövh-ı mehvuzdakı hökmləri ətraflı izah edir. Onun Aləmlərin Rəbbi tərəfindən nazil edilməsinə Heç bir şübhə yoxdur Yoxsa Peyğəmbər onu özündən uydurdu deyirlər De Əgər doğru deyirsinizsə O Qurana bənzər bir surə gətirin Və Allahdan başqa kime gücünü çatırsa Onu da köməyə çağırın Xeyr O kafirlər elmini qavraya bilmədikləri və hələ yozumu müşriklərə, kafirlərə vəd edilmiş əzab onlara gəlib çatmamış Qur'anı yalan hesab etdilər. Onlardan əvvəlkilər də Allahın əmrlərini, ilahi kitabları, öz peyğəmbərlərini təksib etmişdilər. Bir gör, zalimlərin axırı necə oldu? Kafirlər içərisində Ona inanan da var, inanmayan da. Rəbbin fitnəfəsat törədənləri daha yaxşı tanıyandır. Əgər səni yalancı hesab etsələr, de, Mənim əməlim mənə, sizin əməliniz isə sizə aiddir. Mənim etdiyim əməllərin sizə, sizin etdiyiniz əməllərin mənə heç bir dəxli yoxdur. Onların içərsində Qur'an oxuyarkən səni dinləyənlər, Lakin onu qəbul etməyənlər də var. Onu ağlı kəsməz, anlamaz kərlara Sən mi eşitdirə biləcəksin? Onların içərsində sənə baxanlar da, Peyğəmbərliyini təsdiq edənlər, Möcüzələrini görənlər də var. Bəsirəti olmayan körlərə doğru yolu Sən mi göstərə biləcəksən? Həqiqətən Allah insanlara zərrəcə zülm etməz, Lakin insanlar özləri özlərinə zülm edərlər. Allah müşrikləri Gündüz bir saat belə dünyada olmamışlar kimi Bir yerə toplayacağı gün Qiyamət günü onlar bir-birini tanıyacaqlar. Allahla qarşılaşacaqlarını yalan hesab edənlər sözsüz ki ziyan ağlayacaqlar. Onlar heç doğru yolda da değildidirlər. Ya Muhammad, kafirlərə vəd etdiyimiz əzabın bir qismini sənə dünyada göstərsəydə yaxud ondan əvvəl Səni axirətə qovuşdursaq, canını alsaq da, Bil ki, onların axır dönüşü bizədir. Allah onların nə etdiklərinə şahiddir. Hər ümmətin bir peyğəmbəri vardır. Onlara peyğəmbər gəldiyi zaman, Aralarında ədalətlə hökum olunar, Və onlara zülm edilməz Kafirlər Əgər doğru danışırsızsa Bir xəbər verin görək Bu vəd etdiyiniz qiyamət Və ya əzab nə vaxt olacaq Diya soruşarlar Yə Mühəmməd De Allahın istədiyindən başqa Mən özümə nə bir xeyr Nə də bir zərər verə bilərəm Hər ümmətin əzəldən müəyyən olunmuş bir əcəl vaxtı, Ömrünün sona çatma, Məhv olma, Tənəzzülə uğrama, Əzaba, müsibətə düşar olma çağı var. Onların əcəli gəlib çətdiqda, Ondan bircə saat belə nə geri qalar, Nə də irəli keçərlər. Bir deyin görək, Əgər Allahın əzabı sizə gecə, Yaxud gündüz gəlsə, nə edərsiz? Günahkarlar bu əzabın gəlməsinə niyə tələsirlər? O əzab gəldiydən sonra mı ona inanacaqsız? İndi mi? Halbuki, siz onun tez gəlməsini istəyirdiniz. Sonra zülm edənlərə, Dadın əbədi əzabı, Siz ancaq qazandığınız günahlara görə cəzalandırılırsınız, deyiləcək. Ya Peyğəmbərim, səndən o bizi qorxutduğun əzav və ya qiyamət günü doğrudurmu, deyə xəbər alacaqlar. Onlara belə cavab ver. Rəbb iman olsun ki, o doğrudur. Siz ondan canınızı qutara bilməzsiniz. Əgər zülm etmiş bir şəxs yer üzündə olan hər şəyə sahib olsaydı, onu Allahın əzabından qutarmaq üçün filiyə verərdi. Onlar əzabı gördüyükləri zaman için-için peşman olarlar. İnsanlar arasında ədalətlə hökm olunar. Onlara zülm edilməz. Birinin günahı o birinin boyuna qoyulmaz Və heç kəsə günahından artıq cəza verilməz Bilin ki, göylərdə və yerdə nə varsa Hamısı Allahındır Xəbəriniz olsun ki, Allahın vədi haqdır Lakin kafirlərin əksəriyyəti bunu bilməz Dirildən də, öldürən də odur Məhz Onun hüzuruna qaytarılacaqsınız. Ey insanlar! Sizə Rəbbinizdən bir öyüd nəsihət, ürəklərdə olan cəhalətə, şək-şübhəyə, nifaqa bir şəfa, möminlərə hidayət və mərhəmət gəlmişdir. Ya Muhammed de. Allahın neyməti və məhəməti ilə ancaq onunla sevinsinlər. Bu oğların Fani dünya malından daha xeyirlidir. De, Allahın sizə ruzi olaraq göydən nə indirdiyini gördünüzmü ki, Onun bir qismini haram, bir qismini isə halal etdiniz. De, Bunu deməyə Allah özü sizə izin verdi, yoxsa Allaha iftira yaxırsınız? Allaha iftira yaxanların qiyamət günü barəsindəki zənnləri nədən ibarətdir? Onlara əzav verilməyəcəyini mi güman edirlər? Allah insanlara qarşı mərhəmətlidir, lakin onların əksəriyyəti Allahın neymətlərinə şükr etməz, ya Peyğəmbərim, sən nə iş görsən, Qurandan nə oxusan, Ümmətinlə birlikdə nə iş görsəniz, olara daldığınız, onları etdiyiniz zaman, Biz sizə şahid olarıq. Yerdə və göydə zərre qədər bir şey, Sənin Rəbbindən gizli qalmaz, Ondan daha böyük, Daha kiçik elə bir şey də yoxdur ki, Aşıq aydın kitabda lövhə məhfuzda olmasın. Bilin ki, Allahın dostlarının heç bir qorxusu yoxdur, Və onlar qəmqüsdə görməzdər. O kəslər ki, iman gətirmiş və pis əməllərdən çəkinmişdər, Onlara dünyada da, ahirətdə də müjdə vardır. Allahın sözləri, verdiyi vəədlər heç vaxt dəyişməz. Bu, böyük qurtuluşdur. Ya Peyğəmbərim, o kafirlərin boş, mənasız sözləri səni kədərləndirməsin. Yenilməz izzət, qüvvət bütövlüydə yalnız Allaha məxsustur. O, hər şeyi eşidəndir, Biləndir. Bilin ki, Göylərdə və yerdə kim varsa, Hamısı Allahındır. Allahdan başqasına tapınanlar, Həqiqətdə, Allaha qoşduqları şəriklərə tabi olmazlar Çünki əslində, Heç kəs Allaha şərik olmağa layiq deyil Və ola bilməz. Onlar ancaq,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 Allah özünə övlad götürdü dedilər Allah pak və müqəddəsdir O övlada uşağa möhtaj deyildir Göylərdə və yerdə nə varsa hamısı onundur Bu haqda Allahın özünə övlad götürməsi barədə sizin əlinizdə heç bir dəlil yoxdur Allaha qarşı bilmədiyiniz şeyi mi deyirsiniz? Ya, Mühəmməd, de, Allaha qarşı yalan uyduranlar sözsüz ki, nicat tapmazlar. Onlar üçün dünyada bir qədər dolanacaq mənfəət vardır. Sonra hüzurumuza qayıdacaqlar. Ondan sonra küfr etdiklərinə görə, onlara çox şiddətli bir əzab daddıracaq ya Məhəmməd, müşriklərə Nuhun xəbərini söyləd. Bir zaman o öz ümmətinə belə demişdi, Ey ümmətim, əgər aranızda qalmağın və Allahın ayələri ilə öyüd nəsiyyət verməyim, sizə ağır gəlirsə, mən sizin mənə qarşı bütün pis niyyətlərinizdən Allaha təbəkkül edirəm. Şəriklərinizlə birlikdə mənim barəmdə nə edəcəyinizi qərarlaşdırın. Görəcəyiniz iş gizli qalmasın, onu mənə də bildirin. Sonra mənə heç mühülət də verməyib, haqqımda istədiyinizi edin. Əgər siz mənim öyüd nəsiyyətimlən, dəvətimlən üç çevirsəniz, bilin ki, mən bunun müqabilində sizdən heç bir mükafat istəmirəm. Məni mükafatlandırmaq yalnız Allaha aiddir. Mənə, müsəlmanlardan, özünü Allaha təslim edənlərdən olmaq əmr edilmişdir. Onlar yenə də Nuhu yalançı hesab ettir. Biz Nuhav onunla birlikdə gəmidə olanlara nicat verdik. Onları yeryüzünə varistər etdik. Ayələrimizi yalan hesab edənləri isə, suda batırıb boğduq. Bir gör, əzabla qorxudulanların, lakin yola gəlməyənlərin axırı necə oldu? Nuhun ardınca öz ümmətlərinə peyğəmbərlər göndərdik. Onlar öz ümmətlərinə açıq möcüzələrlə gəlmişdilər. Bunlar isə öncə peyğəmbər gəlməzdən əvvəl yalan hesab etdikləri şeylərə iman gətirmədilər. Biz Küfr etməklə, günah işlətməklə həddə aşanların ürəklərini belə mühürlüyürük. Onlardan sonra Musanı və Harunu, Firona və cəmatına açıq möcüzələrlə Peyğəmbər göndərdik. Lakin onlar iman gətirməyi özlərinə sığışdırmadılar və günahkar bir tayfı oldular. Onlara bizim tərəfimizdən haq gəldiydə, Bu, aşkar bir sehirdir, dedilər. Musa onlara belə dedi, Məyər sizə haq gəldiyi zaman onun barəsində belə mi deyilsiniz? Bu, sehirdir mi? Sehirbazlar dünyada və ahirətdə nicat tapmazlar. Onlar Musaya və Haruna, Bizi atalarımızın tapındığı dindən döndərmək, Özünüz də yeryüzündə böyüklü yetmək üçün mü geldiniz Biz sizə iman gətirən deyilik, dedilər. Firon, nə qədər bilikli sehirbaz varsa gətirin, dedi. Sehirbazlar gəldikdə Musa, Nə atacaqsızsa atın, İstədiyiniz əsaları və kəndirləri yerə atın, dedi. Onlar əllərindəkini yerə attıqda, Musa dedi, sizin etdiyiniz hər şey sehirdir. Allah sözsüz ki onu batil edəcəkdir. Allah fitnəfəsat törədənləri sevmez günahkarlar istəməsələr də Allah sözləri, əmr və hökümləri ilə haqqı gerçəkləşdirəcək bir qərar edəcəkdir. Fironun və əyanlarının bəlası qorxusundan Musaya öz qövmündən və ya Firon cəmatından yalnız kiçik bir dəstə iman gətirdi. Çünki Firon o yerdə hakim idi. O, küfr və azğınlıq etməkdə həddi aşmışdı. Musa dedi, Ey qövmüm, əgər Allaha iman gətirmisizsə və təslim olmuşussa, Ona təvəkkül edin. Onlar dedilər, Biz yalnız Allaha təvəkkül etdik. Ey Rəbbimiz, Bizi zalim tayfanın fitnəsinə uğratma, Zalim tayfanın əlində sınağa çəkmə Və bizi öz mərhəmətinlə kafirlərin əlindən qutar. Musaya və qardaşına, Cəmaatınız üçün Misirdə evlər tiktirib, onları qiblə edin, namaz qılın və möminləri zəfərlə, cənnətlə müjdəliyin deyə vəhiyyətdik. Musa dedi, Ey Rəbbimiz, Sən Firona və Əyan Əşrəfinə dünyada ziynət və mal dövlət ehsan etdin. Ey Rəbbimiz, bu sərvəti onlara bəndələrini Sənin haq yolundan azdırmaq üçün verdin. Ey Rəbbimiz, Onların mal dövlətini məhv Və ürəklərini mühürlə ki, Şiddətli əzabı görməyincə iman gətirməsinlər. Allah buyurdu, Hər ikinizin duasını qəbul etdim. Siz öz dəvətinizdə və təbliğinizdə sabit Qədəm olun, Və cahillərin yoluna uymuyun. İsrail oğullarını dənizdən sağ salamat keçirtdik. Firon və əskərləri zalimcəsinə və düşməncəsinə oların arxasınca düşdülər. Firon batacağı anda, İsrail oğullarının inandıqlarından başqa tanrı olmadığına iman gətirdim. Mən artıq ona təslim olanlardan am, dedik indimi bütün var dövlətin, hakimiyyətin əlindən çıxdıqdan sonra mı iman gətirirsən? Halbuki əvvəlcə Allaha qarşı çıxmış və fitnə fəsat törədənlərdən olmuşdur. Səndən sonrakilara bir ibrət olsun deyə, bu gün səni xilas edəcəyik, sənin cansız bədənini sahilə atacaq. Həqiqətən, insanların çoxusu ayələrimizdən qafildir. İsrail oğullarına Misirdə və Şamda çox gözəl bir yerdə təmiz, halal ruzu verdik Onlar özlərinə bir elm gələnə qədər ixtilafda olmadılar. Yahudilər Tövratda Muhamməd Peyğəmbər haqqında oxumuşdular. Onun əlamətlərini bilir və gələcəyinə inanırdılar. Lakin, Qur'an nazil olduqda həsədləri üzündən əksəriyyəti onun peyğəmbərliyini inkar etdi. Qiyamət günü, Ya rəsulum, Rəbbin ixtilafda olduqları məsələlər barəsində aralarında hökum verəcəkdir. Əgər sənə nazil etdiyimizə şübhə edirsənsə,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 Əleyhlərinə sənin Rəbbinin sözü gerçəklənmiş olanlar iman gətirməzdər. Onlara hər hansı bir ayə gəlsə, şiddətli əzabı görməyincə inanmazlar. Əzab gəlməkdə ikən, Yunusun ümmətindən başqa iman gətirib, imanı özlərinə fayda verə bilən bir məmləkət əhli vardır mı? Yunusun ümməti iman gətirən zaman, onları dünyadakı rüsvayçılıq əzabından qutardıq və bir müddət ömürlərinin axırına dək gün güzəram verdiq. Əgər Rəbbin istəsəydi, yer üzündə olanların hamısı iman gətirərdi. İnsanları iman gətirməyə sən mi məcbur edəcəksən? Heç kəs Allahın izni olmadan iman gətirə bilməz, Buna görə də əbəs yerə özünü yorma. Allah özünün öyüd nəsihətlərini, Hökumlərini anlamayanları əzaba düçar edər. De, bir gör göylərdə və yerdə, Allahın birliğini və qüdrətini süvud edən nələr var? Lakin iman gətirməyən bir tayfıya, ayələr və Allahın əzabı ilə qorxudan peyğəmbərlər heç bir fayda verməz. Olar ancaq, özlərindən əvvəl gəlib gedənlərin günləri, başlarına gələn müsibətlər kimi bir gün gözlüyürlər. De, gözlüyün! Doğrusu, mən də sizinlə birlikdə gözləyənlərdən əm. Sonra Peyğəmbərlərimizi və iman gətirənləri xilas edərik. Möminləri verdiyimiz vədə əməl edərək, belə xilas etmək bizə vacibdir. De, ey insanlar, əgər mənim dinin barəsində şübhiyə düşmüsüzsə, Bilin ki, mən Allahı qoyub tapındığınız başqa bütlərə ibadət etmirəm. Ancaq sizin canınızı alacaq Allaha ibadət edirəm. Mənə müminlərdən olmaq əmr edilmişdir. Və batildən haqqa tapınaraq üzünü İslam dininə çevir. Müşriklərdən olma!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 onu özündən başqa səndən heç kəs soğuşdura bilməz. Əgər Allah sənə bir xeyir diləsə, heç kəs onun neymətini, lütvünü geri qaytara bilməz. Allah onu bəndələrindən istədiyinə nəsib edər. O bağışlayandır, rəhmədəndir ya Muhammed De Ey insanlar Artıq Rəbbinizdən sizə Hak Qur'an və Peyğəmbər gəlmişdir Doğru yolu tutan özünə Səvab Doğru yoldan azanıysa Özünə günah qazanır Mən sizə Zamin deyiləm Sənə Nə vəh gəlirsə, ona tabi ol. Allah hökm verənə qədər səbr et. O, hökm verənlərin ən yaxşısıdır.